Через 10 років я вся тремчу, згадуючи його. А далі ми знов заснули, виснажені емоційно і фізично. Я прокинулась першою і замкнулась у ванній кімнаті. Там довго дивилася на себе в дзеркало і думала, чи то мені не наснилося. Стевка, прокинувшись, пішла на кухню. Від плити глипнула на мене очима і зробила вигляд, що нічого не сталося. Це більше не повторювалося і ніколи не обговорювалося. Вона знову іноді зникала на ніч, а я крутилася на горбатому дивані, чекала і ревнувала її до земляків, до київських донжуанів, до арабів. Я ревнувала її до всього світу. З Павлом Мене незабаром посварились. Я присікалась до якоїсь дурниці, наговорила йому образливих речей про те, що небо зближує, він почав виправдовуватись. А я побачила в цьому підтвердження стевчених слів. Але якщо бути до кінця чесною, я ще могла б із ним дружити. Але коли доходило до поцілунків, Мене охоплювало тремтіння і хотілось відчути зовсім інші обійми та інші губи. Сумна історія. Ти ж все-таки жінка. А може ти тоді просто ще не закохалася? Не знайшла свого мужчину? Так, трохи сумна. Та це ще не вся історія. Другий курс минув у такому ж режимі. Ми багато вчилися. І коли тільки встигали? Стевка паралельно займалася якимись молодіжно-політичними проектами, міжнародним молодіжним рухом, навіть раз давала інтерв'ю на радіо, де теж була помічена зі своєю невимушеною українською та легкістю у спілкуванні. Влітку вона полетіла не без допомоги батька до Канади налагоджувати стосунки з молоддю української діаспори. А я влаштувалась працювати в дитячий табір в Криму. Соромно зізнатись, але зовсім не бажання педагогічної практики спонукало мене до такого кроку. Просто я ніколи не була на морі. Бачили його тільки у кіно та на картинах, а про запах його взагалі не мала жодного уявлення. Та Господь покарав мене за ту нещирість. Не минулої двох тижнів першої зміни, як вночі, мене скрутив приступ апендициту, прооперували в Севастополі. На тому моя педагогічна кар'єра скінчилася, але з морем ми познайомились. Воно було велике, гарне, живуче, непередбачуване і солоне, як ті нічні сльози на стевчених щоках. А ти поет? До речі, як там справи з перекладом саган? Ти мені баки не забивай. І ще давно не розповідала, що ти їси, чи виходиш з дому і чи була в солярії. Хоча про стевку теж було цікаво. «Пробач, що питаю. Невже то було з вами лише єдиний раз?» «Від всесвітньо популярних текстів саган мене нудить. Хоча в студентські роки наче читалося. Може, не момент?» «Починаю і відкладаю. У солярії не була. Їжі купила». Але дорогою додому віддала половину пампушок з часником і півкільця шкільної ковбаси дідові, що сидів на лавочці, підстеливши собі газету, і тримав на колінах худе роденьке кошення. Вигляд у них був однаково нічийний. Я мовчки розділила куплене, говорити не знала про що, та може людині неприємно, коли до неї чіпляються. Він взяв теж мовчки, в очах не було ні здивування, ні вдячності. Взяв і похитав головою кілька разів. Інколи слова зайві. Що тут скажеш? Чи єдиний раз? Ні. Двічі. Коли весною гормони зривають дах, молоді люди тягнуться одне до одного. Стевка закрутила роман із діджеєм на радіо але розповідала про нього мало, відчуваючи, що це мені не дуже приємно. Я ж вчилася, як скажена, підробляла перекладами, а ще пішла займатися плаванням. Треба ж було кудись випускати пару. Відчуваючи неминучість літа і розлуки зі стевкою, я готувала для неї пастку. Після останнього екзамену ми всією групою гуляли в ботанічному саду. Пили дешеве вино і реготали, пригадуючи навчальний рік, що минув. Потім брели додому пішки, дорогою втрачаючи приятелів, що розчинялись у вечірньому місті. Ми зі Стевкою та кількома друзями зійшли бульваром Леся Українки. Біля Бесарабського ринку купили морозива, ще погомоніли, попрощалися –